Це дані Ростину. На думку паталога Анатома, садно на скроні покійника з'явилося ще до його смерті і, напевно, завдано тупим твердим предметом правою рукою. На лівій руці померлого в районі зап'ястка кілька подряпин невідомого походження. Славко пильно подивився мені в очі і додав. «Я не став казати експертові, що такі подряпини лишаються від нещільно замкнених наручників. Але ж ми з тобою це добре знаємо? Адже так».